Подалі від шаленої юрми. Томас Гарді. Переклад Де Труценко. Розділ 57. Туманний вечір і такий самий ранок. Завершення. Нехай наше весілля буде скромне, просте й непомітне. Отак От сказала бачева овку одного вечора, за деякий час після події, описаної в попередньому розділі. І він просидів цілу годину, думаючи про те, як йому втілити в життя це побажання. «Дозвіл!» «Так, треба отримати дозвіл на шлюб без оголошення», – сказав він собі нарешті. «Значить, спершу дозвіл». За кілька днів увечері Оук вийшов з дому судді. Простуючи дорогою додому, він почув позаду чиїсь кроки і, озирнувшись, побачив, що це Коган. Вони йшли разом до самого села аж сягнули провулка позаду церкви, де стояв будинок Лейбанатола, Той нещодавно став парафіяльним паламарем і по неділях ще страшенно лякався, вимовляючи суворі слова псалмів, які ніхто не смів повторювати за ним. «Ну, до побачення, Когане», – сказав Оук. «Мені сюди». «Та ну», – здивовано вигукнув Коган. «Що ж таке нині сталося?» – насмілюся вас запитати, пане Оук. Оку подумалося, що з його боку буде негарно, якщо він не розповість Когану все як є, адже Джан був другим йому, тож він сказав. «Чи вмієте ви зберігати таємницю, Когане?» «Хіба ви не знаєте? Здається, я неодноразово вам це доводив». «Знаю, знаю. Так от, ми з господиною збираємося повінчатися завтра вранці». «Сили небесні! Як по правді, мені таке спадало на думку часом, але тримати все це в таємниці...» «Ну, та це ваші справи. Зичу вам з неї всіляких гараздів». «Спасибі, Когане. Запевняю вас, це мовчання мені зовсім не до душі. Та її теж. Але справляти бучне весіле не годиться, ви самі знаєте чому. Бачу бі, не хочеться, щоб тут уся парафія збігалася і дивилася на неї. Вона боїться цього і дуже тривожиться. От я й намагаюся все так влаштувати, щоб їй догодити». «Розумію, і мені здається це правильно». «А ви зараз до Паламаря?» «Так. Може, і ви підете зі мною?» «Боюся тільки, щоб таємниця ваша не пропала», – зауважив Коган, простуючи поруч з ним. «Дружина Лейбена за півгодини по всій парафії про це роздзвонить». «Ти ба? А я й не подумав про це?» Ог зупинився. «А все ж таки мені треба звечора його попередити, адже працює він далеко і йде з дому дуже рано». «Зробімо ось як», – сказав Коган. Я постукаю і погукаю його на двір. Він вийде, а ви йому все й викладіть. Їй нізащо не здогадатися, навіщо він мені знадобився, а задля годиться я скажу, що це пов'язано з роботою. План був схвалений. Коган сміливо вступив уперед і постукав у двері пані Тол. Вона відчинила сама. Мені треба до. Мені треба про дещо поговорити з Лейбеном. Його немає вдома і не буде до одинадцятої. Тільки но ну, він скінчив роботу, довелися йому податися в Ялбері. «Можете поговорити зі мною? Я за нього!» «Мабуть, ні. Стривайте хвилинку!» І Коган звернув за ріг порадитися з Оуком. «Хто це з вами?» – поцікавилася пані Тол. «Та так, один приятель!» – відповів Коган. «Скажіть, що господиня звеліла йому чекати її коло церковних дверей завтра о 10-й ранку!» – пошепки змовив Оук. Щоб він обов'язково прийшов і дягнувся по святковому. «Святкова одіж, видасть нас із головою», – зауважив Коган. «Нічого не вдієш», – сказав Оук. «Втокмачте це. Коган сумлінно виконав доручення. Хай яка буде погода, він все одно повинен прийти», – додав від себе Джан. «Справа надзвичайно важлива. Бачите, йому доведеться засвідчити її підпис на папері. Тут вона з одним фермером укладає договір на довгі роки. Я виклав вам усе, як є, добродій котол», Воно б і не слід було, то надто я вже люблю вас, хоч і безнадійно. Сказавши це, Коган обернувся і пішов. Їй так і не вдалося закидати його запитаннями. Приятелі зазарнули до священника, але ніхто не звернув на це уваги. Потім Габріель повернувся додому і взявся готуватися до завтрашнього дня. «Ліді!» – сказала Батшеба, лягаючи спати цього вечора. «Збуди мене завтра о сьомій ранку, якщо я просплю». «Та ви завжди прокидаєтеся самі, пані?» «Так, але завтра на мене чекає важлива справа. Я потім тобі все розповім. Тож я повинна встати раніше». Однак Батшеба прокинулася о четвертій годині, і, хай як старалася, більше не змогла заснути. Десь о шості її рвався терпець, і вона почала думати, що її годинник вночі зупинився. Вона пішла і постукала в двері Ліді, і їй на силу розбудити покоївку. «Та це ж я повинна була вас розбудити!» – дивувалася Ліді. «А ще й шостої немає!» Що це ти вигадуєш, Ліді? Я знаю, що вже й сьома минула. Приходь до мене мерщі, я хочу, щоб ти мене як сід зачесала. Коли Ліді увійшла до кімнати, бачимо, господиня вже чекала її. Дівчина ніяк не могла зрозуміти, куди це вона так поспішає. Що сталося, пані? запитала вона. Добре, я скажу тобі, і бачиба подивилася на неї з лукавою усмішкою в сяючих очах. Фермер оук прийде до мене сьогодні обідати. Фермер оук? «І більше ніхто? Ви будете обідати вдвох?» «Так. Але, мабуть, це буде необачно, пані, адже і так ходять всі чутки», – боязко сказала їй приятелька. «Добре ім'я – це така крихка річ?» Бачаба зареготалася, щоки у неї спалахнули, і вона прошепотіла Ліді на вуху кілька слів, хоча вони були в кімнаті самі. Ліді витріщила очі і вигукнула. «Матінко, рідна, оце новини! У мене серце так і закалатало!» «А в мене ось-ось вистрибне», – сказала Батшеба, «Та тепер уже нічого не вдієш». Ранок був охолодний і непривітний. За двадцять хвилин до десятої оук вийшов з дому по гідної днини, рішуче невпинно, як парубок йде до майбутньої дружини, і постукав у двері. За десять хвилин можна було побачити, як дві парасольки, одна велика, друга менша, попливли в тумані дорогою до церкви. Відстань була невелика, не більше, як чверть милі, і розсудливе подружжя вирішило, що не має сенсу їхати ридваном. Сторонньому спостерігачеві довелося підійти мало не в притул, щоб розгладіти під парасолями оука і бачебу, які вперше в житті йшли поруч. Оуку довгому до колін сюртуку, а бачеба в плащі, що сягав аж до калош. Незважаючи на буденний одяг, бачеба здавалася значно молодшою. Троянда, що в бутон вернутися хоче знов. Душевний спокій повернув їй здоровий рум'янець. На прохання Габріеля вона уклала коси так, як носила їх кілька років тому, коли стояла на Норкомському пагорбі. І тепер здавалося йому лязюче схожою на чарівну дівчину його мрій. Втім, нічого дивного втім не було, адже їй всього було 23-24 роки. У церкві їх чекали Тол, Лідді і пастор. І вони швидко повінчалися. Того ж дня, ввечері, вони спокійно сиділи за чаєм у Бачабані Вітальні. Обоє вирішили, що фермер Оук житиме тут, адже в нього не було ні вільних грошей, ні дому, ні обстановки гідної його дружини, хоча він і був на шляху до багатства. А Бачаба всім цим володіла. Бачаба наливала чаю, аж їх оглушив гарматний постріл. Потім озвалися сурми. «Так і є», – вигукнув сміючись Оук. «Я вже здогадався, що наші хлопці щось затівають». Варто було тільки на них поглянути. Він узяв свічку і спустився на ганок, а за ним пішла батшеба, накинувши на голову шаль. Перед будинком на гравійному майданчику стояв гурт чоловіків. Угледівши молодят, усі дружно гаркнули «Ура!». І в ту ж мить десь на задньому плані знову випалила гармата, а вслід за нею згунала музика. Можна було розрізнити барабан, тамбурин, кларнет, серпент, гобой, віолончель і контрабас. То були реліквії. Ці від славетного, неповторного ведерберійського оркестру. Поважні, сточені хробаками інструменти, на яких колись грали пращури теперішніх музик, прославляючи перемоги герцога Мальборо. Зігравши туш, музики підійшли до ганку. «Це все влаштували наші веселуни Марк, Кларк і Джен, сказав Оук. «Заходьте, друзі, закусіть і випийте почерчені зі мною і з моєю дружиною». «Тільки не зараз», – відмовився пан Кларк виявляючи високу самовідданість. «Дякуємо, але ми зазиремо до вас іншим разом. А все-таки ми вирішили не прогавити нагоди і висловити в цей день свою радість. Якщо ви занесете до ворона якого-небудь трунку, то буде дуже добре. Бажаємо довгих років і щастя приятелеві Оуку і його любій дружині». «Дякую, дякую вам всім», – сказав Оук. Скажу зараз, щоб занесли доброварні і випити й закусити. Мені так і подумалося, що давні друзі щось таутнуть на нашу честь. Я допіру сказав це дружені. Їй-богу, жартівливо звернувся Коган до товаришів, цей чоловік так хутко навчився казати «моя дружина». Що скажете, друзі? Зроду не чув, щоб чоловік, який перебуває в шлюбі вже 20 років, так звично промовляв «моя дружина», – вставив Джейкоб Смолбері. Можна подумати, наче Оук і справді давно одружений, якби це було сказано трохи спокійніше, але спокою тут, ясна річ важко чекати. Нічого, все ще прийде, – підморгнув Джан. Тут Оук засміявся, а Батшеба всміхнулася. Тепер вона майже ніколи не сміялася, і наймети стали прощатися. Бач, як воно обернулося, – весело сказав Джозеф Пурграс, коли вони йшли до броварні. Зичу йому жити з нею та радіти. Хоча я разів зодва мало не сказав разом з пророком Осією, адже в мене завжди на язику цитати зі святого письма «Нічого не вдієш», звик. «Прилучився до Бованів Єфрем, покиньте його». Але якщо вже так воно вийшло, могло бути гірше, то за все треба вдячним бути».